Vizsga napja Nehéz virágszagú volt a levegő. A fal mentén a katedra körül székek. A székeken főt a szülők, mert június legvége volt, s nyitott ajtón csak úgy be a meleg. Többnyire anyák és lehentestvérek testvérek szűken a székeken, de az elsősorban ott tud Lövészi, a gazdag ügyvéd, ott ütt Tülmayer nagybátyja, s fenn az igazgató mellett a tanfelügyelő úr, egy kis kopasz emberke, és bende iskolaszéki elnök, városi bizottsági tag. Rózsa tanító csupa előzékenység, csupa figyelem volt. A nádpálcát ugyan ma is a kezében szorongatta, de csak azért, hogy azzal mutassa a térképen az erdélyi medence hegyeit és vizeit. Az ablakpárkányon, a katedrán a tintatartó körül csupa virág. Nagy rózsák, íriszek, violák és az emberek lehellete, a virágillat a gyerekek izgatott lélegzete. A szülők szorongása megteremtették a vizsgának azt a tikkasztó levegőjét, amelyet, aki valaha is magába szívott, élete végéig nem felejti el. A férfiak Ferenc József kabátban, kemény, magas gallérban gőzölögtek. A nők magas, halcsontos fűzőkben, szoknyájuk alá kötött kispárnákkal megduzzasztva, ez volt a turnőr divatja, dagadtak. A fejükön nagy, széles, virágos, szalagos szalmakalap, s a halcsontos páncél, melyet derekukon hordtak, mind az arcukba kergette a vért. A nyitott ajtón, ablakon át más már az ének hallatszott ki. Boldogok, azok már vizsgáztak. De piki osztályában még csak a magyarnál tartottak. A közönség között szorongva, sötét barna sejem ruhában ott ült édesanyja is. Ünnepre jött mert ha Piki a múzi, az utcák gyermeke volt is, mindig kitűnően tanult, és édesanyja minden évben eljött a vizsgájára, hogy örüljön fia feleletének. És bende iskolaszéki elnök úr csak úgy kapásból Pikire mutatott. Piki felállott. Van abban valami ünnepies, érdekes, ha valaki vizsgán feleletre feláll. Osztálytársai kíváncsian lesik, hogy hogyan felel. A szülők izgulnak, hogy mit tud a más gyermeke. A tanító szorong, hogy nem marad e szégyenben. Hát, amíg az iskolaszéki elnök kérdez. No, Piki, mi lesz most? Az iskolaszéki elnök úr a magyar versek közül csak egyre emlékezett. Had nagyuram. uram, írt a gyulai pál. Ezzel akart hát büszkélkedni. Na, fiam, kérdezte komoly hangon. Meg tudnád, de mondani, ki írta a had Piki édesanyjának megállott a szíveverése. Tudja, vagy nem tudja? Piki világosan, derűsen csillogó szemmel felelte. – Gyulai pál! – Jól van, jól van, nagyon jól van, hagyta helyben az iskolaszéki elnök úr. – Rózsatanító úr meg volt elégedve, vidáman suhogtatta nát pálcáját. És el tudnád-e mondani? – kérdezte a tanfelügyelő úr. – Mert ezt ő is tudja, ebben tekintély. És Piki hívásra sem várva, kilépett a padelé, összejütötte a bokáját, meghajolt, és szabályosan, ahogy illet, mondani kezdte. Had nagy uram! Ért a Gyulai Pál! Aztán szünetet tartott, és betartva a párbeszédet, a hangsúlyt, a lendületet szavalta. Had nagy uram, had nagy uram! Mi bajod édes fiam? Az iskolaszéki elnök úr figyelt. Éppen úgy mondta ez a kisfiú, mint ahogy ő is tudta. Éppen úgy, szóról-szóra. Piki édesanyának a mellé csak úgy emelkedett az izgalomtól. Amúgy is piros arcára még pirosabb foltok ültek ki, s ajkára boldog mosoly futott, mikor a fia a végén lelkesen kis szívét egészen kijöntve vágta ki. – Csak előre, édes fiam! Piki összeütötte a bokáját, meghajolt, kiegyenesedett, úgy érezte magát, mint egy remek tempó után. – Nagyon jól van, nagyon jól van, fiam! Áradozta az iskolaszéki elnök úr, hiszen éppen úgy mondta, mint ahogy ő tudja, szóról szóra. És mellény zsebébe nyújt, és csillogó ezüst forintost vett elő. Fakt, fiácskám, szép szavalatodért megjutalmazlak. Piki boldogan nevetve vette el a ritka pénzt, de az iskolaszéki elnök úr nem elégedett meg ezzel, hanem tovább folytatta. És ha elmentek a Sándor utca 13-as számú ház előtt, Nézzetek tisztelettel a kaputól jobbra lévő földcinti ablakokra. Ott lakik Gyulai Pál, aki ezt a gyönyörű verset írta. Éppen úgy, mint ahogy ő tudja. És miután így a hangulat csúcspontot ért, odafordult Rózsa tanító úrhoz. Nagyon jó volt, tanító úr, azt hiszem befejezhetjük. Még csak az ének következett. Rózsa úr zöld vászon zacskójából elővette hegedűjét, s a Mária utcai elemi negyedik B-osztálya vidám örömmel zengte, hogy árnyas erdőben szeretne élni nyáron át. Teli tüdőből szinte kacagva áradt ki az ének. A tanév utolsó lehellete, a szünet, a szabadság, a gimnázium hírnöke. Mint a méh zsongot vizsga után a tanterem. A szülők a tanító gyülekeztek, megköszönték a fáradtságát. Bresel Mejerny, a híres Pék felesége, külön is gratulált piki édesanyjának. – A gelüge burs? – mondta. Az igazgató úr a tanfelügyelő úrral és az iskolaszéki elnökkel az igazgatói irodába indult. Rózsatanító úr azon tűnődött, hogy mit csináljon a rengeteg virággal. Pistabácsi és felesége a kapu körül foglalatoskodott, hát búcsú borra balót kap az elvonuló szülőktől. És Piki édesanyjával győzelmi hangulatban hagyta el az elemit, ahol négy évet töltött el. A vállás nem volt fájdalmas. A múlt az elszállott négy eszendő nem jelentett számára emléket, hiszen az emlék a fáradtak, az öregedők, a csalódottak menedéke. Spiki előtt teljesen ismeretlen pompájában virult a jövő. De mielőtt kiment az iskolából, még felnézett az emeletre. Nem, senki sem volt odafent. A leányok már tegnap előtt vizsgáztak, és üres Néma volt a folyosó, ahol még tegnap előtt kedves lábak siettek át. Anya mosolyogva méltóságosan ment fia mellett. Örült neki, boldog volt, hiszen olyan ritkán adódott alkalom, hogy fiával együtt menjen az utcán. Ha nem is töltötték együtt napjaikat, mégis nagyon összetartoztak, és az összetartozásnak ez a szent, drága érzéke most még csak fokozódott, ha ugyan fokozódhatott a vizsgadi után. Piki büszkén hallotta, amint az utcán egy anya visszafordult utána. Ezt szavalta olyan szépen a hagy uramat? Az ezüst forintost vizsga után rögtön anyjának adta, nehogy elveszítse, és különben úgy is kellett új szalmak A sarkon bementek Hunyadi N. Ferenc fűszerüzletébe. En Napóleon volt, csak hogy Hunyadi úr ezt a nevet a cég tábláján nem viselte. De a fiúk tudták, hogy En az Napóleon. Nála lehetett kapni a környéken a legjobb égetett cukrozott mandulát. Tíz krajcárért vettek, spénzzel, édességgel, dicsőséggel megrakodva vonultak haza. Otthon a sugárzó anya, még Rusznáknéval, a szomszédasszonynal megbeszélte fia jövőjét, és észre sem vette, hogy a postás ez alatt levelet hozott, és betette a nyitott konyha asztalára. – Mama, mama! – futott hozzá izgatottan Piki. – Levelet kaptam! – Levelet kapott. – Halljátok! Tudjátok? Értitek-e? Ő első piki levelet kapott. Mint egy nagy, mint egy felnőtt. És a levél címzése szép reményű és első gimn-oszt tanulónak szólott. És az írás? Látványos, tiszta, nagybetűs. Csak Bartos Elza írhatta. Ki írta? kérdezte kíváncsian édesanyja. A Bartos, biztosan a Bartos, felelte elpirulva Piki. Hogy miért pirultál, maga sem tudta, és feltépte a borítékot, olvasta. Kedves Piki, mi ma két holnapra lellére utazunk, és én többé nem látlak, mert polgáriba fogok járni, és nem leszek már irokéz, az nem való első polgári leánynak. Búcsúzok hát tőled, sokszor fogok rád gondolni, mint első gimnazistára. Tisztelettel, honleányi üdvözlettel, Bartos Elza. Piki arca pipacsvörös volt. Befutott a levélel a konyhába, onnan lefutott az udvarra, a mángorló mellé bújt, és még a cukrozott manduláról is megfeledkezett. Hát többi nem látja a bartost, hát azzal, hogy első gimnazista lett, megkezdődik a komoly, fájdalmas élet, a felnőttek élete, és a szíve megtelt szomorúsággal, ki nem fejezhető szorongással, és felszaladt a lépcsőn, és besietett a konyhába, és fejét anyjának, aki már időközben átöltözködött, kötényébe rejtve, hangos zokogásba tört ki. – Mama, én nem akarok felnőni, én mindig kicsi akarok maradni. Mamája nem tudta, hogy honnan, miért érte fájdalom, nem tudott felelni a megtelt kis panaszának, csak magához vonta hát kisfiát, és a minden fájdalmat elcsitító anyakész balzsamos simogatásával nyugtatgatta Pikit, aki lassan-lassan elcsendesedett de a bánatnak magja megmaradt benne. Aztán hazajött Karolin, neki is beszámoltak a nagy dicsőségről, és ebéd után Piki már megint a régi vidám volt. Vizsgai ünnepi ruháját lesen vetette, kiült a gangra, ölébe vette a rejtelmes szigetet, s egészen négy óráig olvasott. Rekkenő állott volt a meleg, az ég mozdulatlan kék, s a nagyház tevése-vevése, lélegzetvétele hangú zsongásba olvadt. A gyalulás csusszanózaja, a szögecselés, amely Gotli bácsi műhelyéből kihallatszott, egybefogy takácsék varrógépének zörrögésével, az emeleten altai égcselédjének az éneke dallamba fonta az udvarzaját, a gangra nyílha előtt szomszédok üldögéltek. Lent az udvaron nyikorgott a kút, valahol kanári éneket. Szép, csendes, József városi pesti délután volt. De négy óra, valamit tenni kellene, – gondolta Piki. – Lecke nincs, és nagyot nevetett. Boldog évbezáró szüneti nevetéssel. Többé nem kell félnie ilyen rózsatanító úrtól. Többé nem látja az iskolaszéki elnököt. És gondolatban hirtelen nagyot ugrott. Sándor utca tizenhárom. Ott lakik Gyulai Pál, aki a hadnagy uramot írta. Lemegy, megnézi a házat, és tiszteletten néz fel a kaputól jobbra lévő fölcinti ablakokra, ha már egy ezüstforintost kapott miatta. Felállott, a széken hagyta a rejtelmeszigetet, anyjának egy szót sem szólott, és már lent is volt a Sándor utcában. A sarok mellett jobbra az első ház az Erge utca felé volt a tizenhárom. egyemeletes sárga épület. Nagy, barna kapujában kis nyitott ajtó, mint a nagy kapu fia s azon át lehetett belátni az udvarba. Piki előbb átment a másik oldalra, onnan akarta nézni a jobb felé eső ablakokat. De tisztelet helyett arra gondolt, hogy milyen furcsa lehet, ha valaki verset ír. Hogy élő ember ír verset. Ő eddig azt hitte, csak halott költők verse van az olvasókönyvben, s egész meglepte, hogy élő ember is ír verset. Hogy Hegyi Gyula él, és Petőfi nem él. Nézte, nézte az ablakokat függönyöket látott rajtukát, egy lelógó petróleumlámpa főrvonalát, de más semmit. Átment hát a ház elé. Peset az udvarra, amelynek elején ferdén a földbe dugott felfordított palackokkal körülkerített virágágyakban, muskátli és fuchsia virított. Odébb meg olianderek virultak fa ültetve. Az udvar mélye dús kertben végződött. Hatalmas, terebélyes dió és eperfa állott benne. A diófa alatt pad és asztal és a szomszédban a nemzeti tornacsarnok fás udvara, mintha a város megszűnt volna itt. Mindig beljebb és beljebb ment a kapollat, s lassan elért egy vörös tégla lépcsőhöz, mely jobbra a magas földszintre vezetett. Virágokkal szegélyezett folyosó, a végén nyitott ajtó. Már egészen ott volt. Kedves öregasszony rendezgetett a konyhában. – Két keresel, fiúcska? – Kérdezte. – Itt lakik Gyulai Pál, aki a hadnagy uramat írta? – kérdezte halkan Piki. – Igen, miért? – nézett rá barátságosan a gazdasszony. – Mert abból feleltem ma a vizsgán, és egy ezüstforintost kaptam. – felelte Piki, és meg sem gondolva, hogy mit mond, folytatta. – Itthon van Gyulai Pál. – Várj, fiúcska, megnézem, mert már készülődik leányfalura. És a kedves öregasszony eltűnt. Spiki ott állott a nyitott konyha ajtó előtt. Jobbra egy üvegablakos függönyös ajtó. Kinyílott néhány pillanat múlva, Spiki azt se tudta, hogyan bent volt egy szobában. A falak mentén nagy könyves polc, az asztalokon székeken könyvek, az íróasztal tele könyvekkel, írásokkal, és előtte egy őszes, fejű, hosszú csibukos kisemberke. Nem sokkal nagyobb, mint ő maga. Hát ez a gyulai pál, Szeme úgy csillogott, mint a fényes fekete csíból, s hosszú pipájából pöfékelve kérdezte. – Hát, járatban vagy, fiam? Piki csak állt, csak nézett. – Hát ez a dulai pál, ez írja a verseket? És eszébe jutott az iskola széki elnök. – Mit is mondott? S beszélni kezdett. – Eljöttem, hogy tiszteljem. A hat nagy kaptam egy ezüst forintost. A mamánál van. – Hát, el tudnád-e újra mondani? – kérdezte, és a szeme nevetve ragyogott. Piki bokáját összeütötte, meghajolt, és rákezdte. – Hadd nagy uram! – írta a gyulai pál! A kisember hátra gyűlt székében az íróasztal előtt, s Piki lelkesen vágta ki. – Csak előre, édes fiam! Az őszköltő arca szelid lett, Elérzékenyült. Megveregette Piki vállát. Köszönöm, fiacskám, köszönöm. Benyúlt íróasztal a fiókjába, kerek kis katulyát vett elő, kinyitotta a fedelét, és szalmiák cukorral kínálta meg Pikit. Megsimogatta a fejét, és útnak engedte. A kedves néni, mikor betette az ajtót, az előszobában még azt mondta neki: Örült a méltóságos úr? Költő, méltóságos úr? Könyvek. Mindez csak úgy gomolygott Piki fejében. Hát a könyv olyan fontos lehet az ember életében. Azok ritka emberek, méltóságosak, akik verset írnak. Több egy versíró, mint egy asztalos, mint a gotli bácsi. A gyulai pál biztos nem tud szekrényt csinálni, se széket. A kapu alatt kiköpte a szalmiákat, mert nem szerette, csak tiszteletből vette a szájába. Hazalkadt sietni, hogy elmesélje a nagy eseményt, de a levegőn, az utcazaján, a nyári délutánon át dobpergést hallott. Valahonnan a Calvin téri piac felől. Nem masírozó katonák doppergését, hanem katona bandájét. Mert más hangja van a menetelő század dobjának, és más a bandájénak. A századé puháb, a bandájé pattogóbb, keményebb. Talán hangosabb is, és az első néhány perc után már bevág a nagy dob, bum, bum, bum, bum, bum hogy aztán ebből a dobhangversenymű kinőjenek a kürtök, trombiták és sípok és fuvolák. Hallotta, érezte, hogy katonabanda jön. Nem azért volt ő a rétségfehér paripája, hogy hamarabb ne ért volna a múzeumkörút és a Sándor utca sarkára, mint a katonabanda. Úgy futott, mint senki a muziban. Futtában átugrott egy kis kézikocsit az Eszterházi utca sarkán. Az inas gyerek, aki húzta, majd elesett ilyetében, és mikor a muzi mellett szágódott el, mint a kaptár nyűsgött az egész kert. Banda! Banda! járt szájról szájra. Abba maradt a laofméta, a rabló pandur, a stukk, a golyózás, az egész kert a körút felé járt. A grosse helydéről, lövő gyakorlatról jöttek haza a katonák. Egy egész ezred és elől a banda, és a banda elején a tamburmajor. Így hívták a vezetőt. Szebb embert el sem lehetett képzelni. Magas volt, kékszemű és aranyszőke szakálla a melle közepéigért. Ő is vászonnadrágban volt, mint a többiek. A nadrág bokában kis vászonszorítóval átkötve, hogy könnyebb legyen a járás. De kék blúza felett keresztben fekete bársony és aranyhímzésű széles vállöv csillogott, s végződött nehéz rojtban. Jobb kezében aranypasomántal körülkerített nagy csillogó fejű botot tartott, talán arany is a bot feje. És a gyönyörű karmesteri bot ütemére pattogott a mars zenéje. A tambur szakála úgy lengett, mint egy győzelmi zászló, amely felett egy piros, rojtos bosnyák sapka himbálódzott felle a lépések ütemére. Mert bosnyák ezred vonult haza a nájgebájba. Olyan volt a ruhájuk, mint a többi ká de fejükön vörös fez. Ez mutatta, hogy bosnyákok. A monarchia nagyon vigyázotta arra, hogy népei nemzeti hűségét kielégítse. A galíciai ulánusok csizmába szorított bő, budgyos lengyel nadrágot és ulanka hordtak. A tiroli jágerök tiroli színeket, a magyar honvédek paradicsom és paprikaszínű feszes nadrágot, és a bosnyákok mohamedán feszt és budgyos török nadrágot. Nagy-nagy néprajzi múzeum volt ott az osztrák-magyar monarchia hadserege. De most a nagy Ármádia közepe a bosnyák volt, amely a múzeum körutommasírozott. És előtte Pest minden utca gyereke, még a bakácstériek is. Cigány kereket hányva, hangos füttyöket eregetve a zenetaktusára. A cintányért csőrenésére dobogni kezdtek standjukon a fiákerés konfliktslovak. Megállottak az út két partján a járókelők, az ablakok megteltek kíváncsi fejekkel. Kitódultak az utcára a brázai segédei, a Kerepesi út és Hatvani utca sarkán, megállottak a lóvasutak, a Nemzeti Színház előtt megakadt a kocsiforgalom, és a járókelők közt elégedetten áldogált a pepitaruhás, fehéres pofaszakáló báró Podmanicki frigyes. Elő pedig a csibészek táncoló áradatában Piki. Egy perc alatt elfelejtette, hogy ünnepi ruha van rajta, hogy egy fél óra előtt még Gyulai Pállal beszélt, hogy voltak éppen már elsős gimnazista, akinek nem illik az utcán cigánykerekeket és fordásprongot vetnie. A banda a Hochhausburg marsot játszotta. Az ezred fején végig hullámzó vörösfezek, mint a réteg pipacsa emelkedett és sűjjett a lépések ritmusán. Nagyszerű volt visszamaradni a nagy dobot húzó kis póniló mellett. Nézni, hogy a nagydobos bőrrel bevont ütőjével milyeneket sósz kerekeken guruló dobjára, figyelni a cintányéros elsikló csattogó ütésére, nézni a furcsáncsaval trombitára erősített kottákat. aztán meglesni, hogy a tambur széles intésére, mikor a széles fejű bot egész kört írt le a levegőben, hogyan hallgat el a zene, hogyan perdül közelről, messzebről, messziről, az egyes századok dobja. Hogy pattog megint a banda kisdobja, és bum-bum-bum-bum-bum, hogy kezdődik megint az egész előről. Már elhagyták a Károly körutat. Az Orci kávéházban abba maradt a teljes kávé és kuglófevés. A vendégek mind kiszaladtak az utcára. Már a Váci körúton az épülő és soha el nem készülő bazilika előtt jártak. Már a Sétatér utcán át a szécsényi térre kanyarodtak, amelynek jobb sarkában szélesen nyílott a Nájgebáj ezredeket elnyelő hatalmas kapuja. A Nájgebáj, ahogy a pesti név hívta. A Nájgebáj, de. A Széchenyi tér, a Hold utca, a Gyapjú utca és a Nádor utca folytatása között elterülő óriási területet foglalta el ez a Molnár kékre festett falu kaszárnya, egész város, melyet még második József császár építettett száz évvel ezelőtt. Akkor még új volt, de Piki már úgy tanult róla az iskolában, hogy 1849-ben odazárták és ott végezték ki a hazafiakat. De most nem ez járt az eszében. Most következett a kirándulás legszebb, legizgalmasabb része. Az érkező ezred tiszteletére a kapu alatt az őrség fegyverbe állott. Piki messze megelőzve a menetet futott előre, hogy minél jobban láthassa, élvezhesse ezt a csodálatos látványt. – Geberhaut! – hangzott egy elnyújtott hosszú kiáltás. És az őrszobából düledező, nagy bakkancsú futással horihorgas bosnyákok bújtak elő, a fal mellé támasztott puskákat vállókra kapták, sorba állottak, kiigazottak, neki esettek. Jött a tiszt, kihúzta a kardját. – Váhkér, pattogott Kurtán a vezényszó. A banda odaért. Csak egyszer, csak egyszer bemenni velük a nagy kaszárnya udvarára, nem maradni állva kint a bámészok, szájtátók sokadalmában, s nézni, hogyan kanyarodik el benne a banda, s hogyan áll fel, s vele szemben, hogy marsol el döngő léptekkel az egész ezred. Csak egyszer, csak egyszer bentről látni ezt. Piki szíve a torkában vert erre a gondolatra, s mi alatt az őrség fegyverbe állott, mint a nyúl rohant előre, át a mély kapu az udvarra. Senki se nézett rá, senki se állott a útját. Oda bent egy csomó gyereket látott egy csoportban. Hogyan? Ezek mind beszöktek? Gondolta magában, mert sohasem hallott arról, hogy a kaszárnyában tovább szolgáló altisztek, úgynevezett zupások laknak, akiknek családjuk van, gyerekük. A zupás gyerekek egy csoportban várták a bandát. Jött, jött a banda. A kapólat alatt a kürtök zengése. A vastag falakról vízhangozva hullott le a princ Eugénius induló. A szőke tambur bottyát hegyesen előrelökve balra kanyarodott, és utána a banda kivált a sorból. Nagy, négyszögbe fejlődve megállt, és úgy fújta-fújta. Előugratott lóháton egy tisztúr, kihúzta kardját, megállott szemben a bandával, és minden század kapitánya, mikor odaért, pújka vörös arccal kiáltotta, lován megmerevedve. Kompanyi, Ling A fáradt, poros, izzadt nagy lingárbosnyákok bosnyákok összeszedték utolsó erejüket, vágták, döngették a lépéseket, s miután elvonultak s elhangzott a rút, skókattan estek össze, s el az udvar távolában. Udvar? Nem, egész város volt a nájgebáj. Elszórva a poros óriási területeken, nagy kékházak, földbecövekelt korlátok között lovakat járattak. Nagy messze hatalmas részkondérok füstölöktek, körülöttük kezükben csajkával tolongó katonák, akik most érkeztek meg. Másfelé nyitott ajtajú nagyfészerek, istálók, épületek, magazin és depó felirással. Olyan volt az egész, mint egy nagy-nagy közraktár, vagy gyár, amelyben katonák a munkások. Kiabálás, lótás, futás mindenfelé. A hátsó kapun alig lehetett odalátni, szekerek vonultak ki. Ott meg ablakok, talán éppen a 49-es börtönök. – Hogy jöttél be? – kérdezte most tőle hirtelen valaki. Ferrezzent, elmerült álomszerű bambálásából. Nálánál jóval nagyobb fiú állott mellette, és körülötte 5-6 kisebb. Mind kíváncsian fürkésző szemmel nézte, mit fog mondani az idegen fiú. Pigit a kérdés váratlan volt, a meghökkentette. – Mit feleljen neki? Ez nem a múzi, nem a kistér, itt idegen talajonál. nem használ a stuk, se a tempó. Itt nem indián, nem irokész, ez a nájgebály, amelynek törvényei, szabályai idegenek, ismeretlenek számára. Minden lélek jelenlétére szüksége volt, hogy valami szamáságot ne kövessen el. Úgy érezte, hogy valami tekintére kell hivatkozni, akit ezek a fiúk is elismernek. S helyes ösztönnel kitalálta, hogy minden ember legnagyobb tekintéje ő maga. Minden ember magát tartja a legfontosabbnak. Ahelyett, hogy felelt volna, ő kérdezett. Hogy hívnak téged? kérdezte a nagy Svekla, felelte az. Az apám a banda tette hozzá nagy büszkén. Svekla! kiáltott fel tettetett örömmel Piki. Te vagy a svekla! és, mintha Ríker keresett ismerősére bukkant volna, nyújtott kezet a trikóinges, felfelé fésült hajú, pisze-ceóru, szeplő Sveklának. Piki vagyok, mutatkozott be. Svekla nem értette az egész helyzetet. Ő verekedni akar. Bele akad kötni az új fiúba, és az örül, hogy ő a Svekla, és kezet nyújt. Mit akarhat? A feléje nyújtott kezet elfogadta, és csak annyit mondott. Na? Piki érezte, hogy megnyerte a csatát. Ha már kezet adott, nem lehet baj. És már nyugodtan folytatta. A rózsatanító tanító úr küldött hozzád. Svekla most már igazán kezdett zavarba jönni, de úgy érezte, hogy a többi fiú előtt nő a tekintéje, ha a városból egy tanító fiút küld hozzá. Mit akar a rózsatanító tanító úr? Piki most már egészen simán folytatta. Újra indiánnak, csingacskuknak érezte magát. Ravasznak, kígyós és hangtalan nevetésűnek. Becsapja a halványbőrűeket. A rózsatanító úr történetórán azt magyarázta, hogy keressük fel a nájgebájban a sveklát, hogy ő itt mindent tud és mindent megmutat és megmagyaráz. Az igaz, felelte svekla és győzelmesen nézett körül. A többiek tisztelettel, ragaszkodással néztek rá. Mégis nagy ember a sveklát. Hát, mit akarsz látni? kérdezte felsőbségesen svekla. Mindegy, amit te akarsz alkalmazkodott a helyzethez Piki. És elől svekla pikivel, és utánok a többiek nekiindultak a nájgebály pormezőinek és épület tömbjeinek. Az istálók hátsó nagy, csupasz falához értek. Második József is tukkolásra teremtette. Piki zsebébe nyúlt, kis fonott labdát vett elő, és a falhoz vágta. Stuk! kérdezte felcsillanó szemmel Svekla. Stukk! felelte Piki. És vizsgát, újruhát, gyulaipált, nájgebájt elfeledve kivettek, két pártra bomlottak, és megindult a játék. Az új fiú fényesen bevált. Lestukkolt mindenkit. Versenyfutásban, egylábográsban győzött, minden torna szerem kunstokat csinált, és mikor leszállt az este, szinte fájt tőle a búcsúzás. Várj kilencig! Beszélte rá vekla Akkor van a kapisztránk. – De nagyon messze lakom. Egyszer maradhatsz. A sötétben sveklával bejárta a nájgebány. hallgatta a cukszobákból kihallatszó szép, szomorú bosnyák énekeket. Megnézte a könnyű ágyukat, a trénkocsikat, és pont kilenc órakor odált a négy trombitáseli, elé, aki körben felállott, és egyszerre fújni kezdte lassan, lágyan, de mégis messze hangzóan a melódiát, amelynek a szövegét ő úgy tudta haza-haza baka. Haza-haza fáradt Piki. Szervusz, gyere el máskor is, mondta Svekla. Szervusz, felelte Piki. A hód utcai kapun ért az utcára. Sötét volt, a gyenge lámpások alig világítottak mögötte, az elcsendesedett alvó nájgebáj földről idehozott bosnyákjaival, csehjeivel, Trényeivel, ágyúival. Kinnálott a nyári estében, apró földszintes viciillók között, azokon túl a váci körút, a váci körúton a lóvasút. Bár már ott volna a sinek mellett. Az első keresztuton lefutott, és kiért a sinekhez. Szerencséje volt, mert már jött is a sárga-zöld zászlós emeletes újpesti városligeti kétlovas lóvasút. Bár senki se járt a sineken, a kocsi is fújt fújta trombitáját, a két kövérkés és patkója vígan csattogott Piki megvárta, míg odaér a kocsi. Akkor neki ered, és fogás nélkül felugrott a kocsis mellé. Vaspálcával feltámasztott, vastag nemezzel bevont nyergenült a kocsis. Fején zsokésapka. Oldalán vörös zsinóron csüngő kürtje, jobbja mellett bőrtartóba tűzött ostora. Piki a mögötte lévő padra ült. Kialázta a zsebéből a négy krajcárost, sodatta a kalauznak. A hatvani utcáig repült a két lovacska végig a csendes városon. A rendőrök hosszú kardjukkal, fehér lószőrös, fekete kemény kalapjukban nagy plészámmal a mellükön álltak az utca közepén. A szikszainál a Nemzeti Színház előtt nagy tömegben áramlott a nép. Akkor volt vége az előadásnak, mely minden nap hét órakor kezdődött. Piki átfutott a kerepesi úton, és éppen be akart fordulni az ősz utcába, amikor sápadt arccal, kísért testvére, Karolin. Hol voltál? hol voltál? tört ki belőle. A mama egészen oda van. Nyolc óra óta keresünk. Fel a lépcsőn, be a lakásba. A konyhajtó bezárult. Két pofon, sírás, elhakuló szipákolás. Egy petróleum lámpa fénye kilobban a konyhában. S a kuckóban zűrzavaros álomtömkelekbe keveredik vizsga, iskolaszéki elnök, Gyulai Pál, Bartoselza, Katonabanda, Nájgebály, svekla, pofon, stukk, hadnagyuram, rózsatanító úr, virág az ablakban, zöld zászlós lóvasút. Szuszogás, csend. Piki elalud.